Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi as wa men tabi'ahum bi ihsani ila yomil din. Allahun megjith dhe falenderojm për pritjen dhe ndihmën e falë kërkojm lavdon dhe bekimet e Allahut qofshim i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i familjes natyri dhe shokëve që çdo taçi dije kë në rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Dhe ndër rrugën e takimit të kaluar kem përmendur se për çështjen më madhore në jetën e njeriut është adhurimi i Allahut të madhnuar. Dhe se të gjitha begatit në kësaj bote që ne i shfrytëzojmë e që janë të panumërt apo për neve, nuk mund t'i llogaritim, nuk mund t'i numërojmë, shpaguimi i tyre është përmes adhurimit të Allahut xhëlal xhëlal. Andaj ai që Allahun e adhuron si duhet, dhe nuk i bëna lau të shok në adurim, i tili me një form e ka shpaguar dhe të të shuzimin e begative në këtë botë. Dhe si resultat i këstik shpagimi dhe të shpëvlejtë pastaj me begatit të pa numërta dhe të pa fudme të pa ku feshme në botën tjetër. A në kjo është mirësia e adurimin dhe loge dhe uale, e shkarkon njëri unë nga përgjësia e begative të shuzuara, dhe i mundësën që të vazhdanë këshuqëzimin e begative për në formë tjetër dhe në pafundësi. Dhe njëriju që të në gjithët në rrugën e adhurimit, i duhet u dhëzimi. Nga se jo rralëherë ndodhë që njëriju mendonë se për bënë mirë për nuk bënë mirë. Dhe Allahu xhallahu ala ka përmendur në Kur'an se njerëzit më të dështuar ditën e gjykimit janë ata të, të cilët kanë menduar se po bojnë mirë, mirë po nuk kanë bu mirë, nuk e ja kanë qançulluar. Për shkak se nuk kanë vepruar në bastë diës së shëndosh, nuk kanë vepruar në bastë argumentet. Allahu xhallahu ala në Kur'an thot: Kul halnun bi'ukum bil akhsarin a'mala.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 ju kanë dështu punët të tyhne. Ata njëtë në kësoj bote kanë bërë vepra, kanë bërë angajime, parë të dështuara, vepra të huqura, ju në drejtimin e duhur, ju në shtegun e duhur. Dhe ata të në kohën, që ka, Allah o thëtë, dhe ata të në kohën, jahsebune anën hum, ju hsinune suna. Ata të në kohën kanë, kanë më, më ndu se, jën dukebo punë të miram fund të duhera. E kjo është dështem, që njëri me, me kuptu në fund se ka qenë i mashtruar, ka qenë i të rathum, ka qenë i keqin formum. Par këtë arsye, që njëri mësë tjetë kështur, mësë tjetë i mashtruar, mësë tjetë i lejthitur, duhe që ta kërkën u dhëzimin nga Allah o gjallë lëvala. Prësë e ka ardha jetë i vijuës, i hdina sirata lë mëstëqim. O Allah, në udhëzë në rrugën e drejtë. Nga se se cëli njëri në atë qashtë të që kjo rruga drejtë. Edhe pse dinë se nështë ashtë ashtë tragojë. Nuk ka njëri cili dëllë dhe thotë, kjo rruga janë, o shte keqëja. Së rrugë e mirë kjo. Kjo rrugë që i shkakton këtë smunja, këtë problemë. I shkakton këtë teloshe. E tash onë për juftën juve më konjur pjesë rrugës të temë. Zgjë njerës e ashtu altë. Mirë për njerësit për mi bo pjesë rrugës e ti, pjesë të grupi ti, të do të ifton për mes lajkave, për mes përmtimeve boshë, për mes zbukurimeve e kështë më ratë. Në Allah në, në, në përësi që kërkojmë, o të zimin Allah gjelë në vajnë, që t'ja qëllëm si duhet, nga se të ndërëzër, Kjoja jetë, në surën fati, hënë e për kuptu se, nuk me aftën që një u veq me e dashtë mirën. Unë e du me bu mirën. Po, du të me ditë me bu mirën. Ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, shpej shukve më të afert për pegamberit sallallahu sallam. Edhe për njërën më të manqëm, më të di shumë kone për pegamberit a lehi sallatu sallam. Kur ka vdik për pegamberit a lehi sallatu sallam, e kanë informu se dë njërën gjemlidhën gj dhe përbën njësa veprime që që ditëshme, si këna pa që kështu i ka bo pejgamberit sër Allah edhe kanë zitu i për mesudi, me kështu që kanë këta njështu po, kër i ka pa, ka pa që përbën një veprime të zlatë, të monë, nuk janë pjesë e udhëzimit pejgamberit sër Allah edhe kanë që ka banë i kështu, ata kanë thonë, na dështu me bo mirë, se vapë, në gjami të pejgamberit, se vapë me bo, Qëfar thë i për mesudit? Qëka qëfar për gjithë? Bukrua tha Rubbe muridi li lëkheri Len njësibëhu So njëri të donë me për mirë Nuk ja qëllën Me dit me ja qëllu Me për mirë Me i marë masët e duhura për me për mirë Ndaj Ndaj mi dëpt Në ngutëme Një minjarëz Allah o thëtë Njëri është i kriuar ingutë shumë I do këtë qërë mirë bin dedikon i doga diçka. Pra nda ne duhet muli me Allah xhallahu ala, që Allahu na udhëzoj, ihdinas siratal mustaqim. Për këtë ashy e themi vazhdimisht namaz, o Allah na udhëzoj në rrugën e drejtë. Mos lejo Allah që të mashtrohemi, që të habitemi, e që të lëvithitemi. Të na shkon mundi hoq, të mundohemi, të mundohemi, të mundohemi në fund ta kuptojmë që nuk ka çfarë që duhet. Ndaj të vëzhna, ne e thekim. Ne kemi na 2 e 30. Për shembull, njerëti ka njëri. Në fund do të merresh këso ka dash ndërnuqësh. Nëse komunitet është ashtu jo skiti që e kija. Nëse njëhet në kësaj bote, po më bosh pjesë e e e e e këç informimi të bosh pjesë e e, e e rrugës ju të duhur çka bën kur vetë për lart më ndonjë. Doqë, doqë ka ndonjë me qenë njëri, si kur të ka gjën kalorën, ka qenë një pjesë për shemb të partive të caktuara. Edhe jetën e kanë porrën. Në fund do kan marrë shi, i kanë mashtruar. S'ka qenë kjo e duhura. Kan vënë burgje për këtë punë, për ideologji pun të caktuara. Ka skuqur njerëz në burg për komunizëm apo për punë tjetër ato. 30 vjet, 20 vjet me familje. Edhe shumë sinqerisht të mendoj se kjo është e duhura. Kur ka shkuaj sistem e kanë po paçi ka qenë në mashtrim. Ka paçi po s'ka qenë ajo për çka është dashur, gjumin më duhet të prish natën, jo më të rritje kush për ta ato. E po i mashtruan ato. Nuk ka maketë se njënë me kënë i mashtrumë E për me qenë kështu të më ka për Dije Të më ka për argumente Të më ka për udhë në duhur E, e për më ka për udhë në duhur Duhet Allah me lut Ihdina së siratër në mëstëqim Nauzo Allah në rrugën e drejtë Në rrugën e duhur Që Allah të nauzo në rrugën që duhet Ondaj, a jeti Ihdina së siratër në mëstëqim është dua, është lutja Dhe � është lutje e parë në Kurën. Që jebë me kuptu se krejtë dua të që ti i bënë janë më rëndësi. Nuk ka lutje që ti kënë nevoj për ti, e që Allah të ndalën. Përveç, ka thonë pejgamberi sallallahu alai sallam, nuk lejot me bo dua, nuk lejot me bo dua, për shambull, për të keshë në dikujtë. Pa faj, pa kurgjo, për shambull, në një një Dyniazi kanë dy dugu janë gat. Njëri po i shkon puna mirë. Po punon i Rifi, këti i shkon puna mirë. Po ma këti që i shkon puna mirë, kush kujt fa pse këti i shkon puna mirë? Jo, dy të kanë prezantuar mallin e këtu juhet thonë, o Allah, prish ja punën këtij natë. Ja, s'a priste, gjëzo mëshkë. Allahu xhallah nuk i ninon kërkuj zot. Në padrizi. Ose për shembull, domethënë lutje që ka të bëj me, prish. Esha dikon mirë të shkuish kë punësh ku? O zot, mos i lëmësh ku mirë sapo. Ja, të Allahos. Kto dua që kan bëj me me zullom, me këto këto zbon kan bullto. Mirë po. Me po donjë njëri, po çka do që ka nevojë? Çka do që ka nevojë? Për ne pran pejgamberit sa rëza më ka mësuar me po donjë njëri që kpuca ju ka shkëmjë ato. Po, bova këtu atush me nuk e slepitë kpuca. Mos e shkujë tesha. Po Allah, më cëma me me libreria. Pse ju? Allahu komund cilot Allah xhet Allah. Gjithçka që do të don të bërtë. Mir po në kodet e lutjeve që ne Allahut i drejtohemi, ka lutje të rëndësishme, por ka lutje hala më të më të rëndësishme. E nga lutjet më të rëndësishme, madje lutja më ma e rëndësishme është lutja për udhëzim. Nga sa Allahut ka udhë në rrugën e drejtë, këtë ti atë pastaj marrin kuptimën mirë. A mëse më mirë nuk është i udhëzim në rrugën e drejtë, këtë ti atë pastaj pa kuptim. Nga se, për shambull, Allah në arrujtë, për në njëri për shambull, me pas begatin e pasunisi. Mirë po, pa, e hargjen droge dhe në rrugë të këshia, tëm. Së është i udhëzumë, nuk është udhëzumë e hargju, pas në që rrdu, tëm, nga bejme është, tëm. Andaj shikës, së bukër, përgjëmës në kalidhë, ka thonë, nëmëll malu salih, lë abdi salih. Përgjëmës në thaë, Sa e bukur dhe e mirësh pasuria, sa e mirësh pasuria kur është në duar të njëri të mirë. Këto dyja krypojnë bashkë shumë mirë, pse? Të pasurohesh një me në duart njëri të mirë, ky është zonë që ju është duhet inimontiere, është kombinim shumë i bukur. Mirë po pasuria me qënd në duart të njerëzve, për shembull, që e keç përdurin, bojnë keq me to, bojnë fesad, dishim se është është e dëmshme. Përndaj, në udhëzën në rrugën e drejtë. Kërkesa që Allahot në udhëzën, është të, më hon, doja më e mjë. Dhe doja më e rënë, cëshmë. Gjerë të të ndërdozër, kërë themi në Allahot ihdina siratë al-mustëqim, o Allah në udhëzën në rrugën e drejtë. A në nënkuptëm kjo veç, Allah me në udhëzën në fejnë e drejtë, në islam, apo në nënkuptëm ma tepër? Ditë për ditë ke nevojë Allah me të uzuopëm Ditë për ditë Shpeshë e radinë jeni A me shku, a me s'me shku, a me bua, a me s'me bua Uzzamme Allah Shumë aspekti, shumë sene Ditë për ditë në kemi nevojë që Allah u gjallohet në uzzam Nga se ditë për ditë në marim vendimit saktuara Marim kahjet saktuara Në kemi nevojë që Allah u gjallohet vazhdimisht me nga uzzu Dhe kur ti Allah i dorzohesh dhe i tregonë o Allah Unë asë nevojët e mija përvërshën e persëror nuk dimi e krypa ty, ti atëri lidhë me Allah në gjelë gjelë lu. Dhe e kërkan nga Allah uzzimin që Allah me të uzu në rrugën e dhë. Gjithë këmë të uzu Allah në gjelë në nevoj. Por qamë, ka era vetë dikosh e ka krysh shkollën fillore, ku me që ufminë, për në me nukë pjutje litë kjo punë, nëpë ku me që. A kini nëjë për udhëzim? Po, qullu të allonë, o Allah, udhëzom ku me që. E për këta duhet udhëzim? Duhet udhëzim për këta. Për shambull, të fërohen dy punë, cëllën të është, këj kado, këj cëllën, o Allah, udhëzom, cëllë është me udhëzom, për shemë. Andaj kini nëjë për udhëzim vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht, Allah u gjallohet të zuha. Që kanë i pegamberi sallallahu sallallahu Ka qenë pegamberi Allahut Allahu gjellewala me shpalli e ka uzzu Me gjithat Në kam su me volutje për uzzim Natën kër ngritem e ufal Peygamberi sasëm që kanë i Natën kër qumë ufal Ufal gatë natën Natën kër e qilë më namazin Kër thimi Allahu akbar Qëka këtë në e masëpare? Subhanë e këllahu me po Subhanë e kënë Kjo subhanë e ka qëtë doa u li stiftah, lutja hapëse, me të hapëm namazën, bismillah, po hi namazën, subhanë e ka Allah me me të. E pejgambiri sallatësën kërë falë natën, në hymët namazën e ka pasi subhanë e na ka tjetër, namazën në filë natën kërë ka falë. E ka filu me një doa ma të madhe, ma të gjonë. E e doa ka qënë, في لمش دوأ امانديمي الله او زوت كريوسي تشيوي توكوس رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل او تيتي زوتي اي جبريلت اي ميكائيلت اي اسرافيلت ملائكه معايا ملائج. شبا شوا امانديمي الله تشي دوأ انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون تي الله كي مديكو مس ناس بلا حتى انكون مس بايتير që ka një qinë mendime në dunja e nësada, përta. Një qinë drejtime. Allah u ka me gjyku mes njerëzve, kushe ka pas mirë, përta. Ih dini, mu Allah u dhëzan në udhën e drejtë, në mesin e mësëpajtime me të njerëzve që ata e në mësëpajti. Te i gambe nësada, u dhë, rytë Allah. O, Allah, të mi e jam shumë mendime, përta. Po ke po me hi në internet, një qinë mirë rrugë e ke i mërë, përta. Me bu më smekon një udhëzum, hupësht, hupësht Në da me lutë Allah në Allah udhëzum Udhëzum të di, që lë misyut i Arab Ih dina së siratë alë mëstëqim Ate një kënë udhëzum Pegamberi së të lasan e ka lutë Allah më udhëzum E kushimin i Njëna aspekt, njëna aspekt Lëtë Allah në sinë qëresht Allah më të zuha Pasaj ka bërdu, Allah të barëk vë ta'ala i hdina sërata mështakime, dobi e randës. Ta shkjo doaja e parën kuranë, doaja me rëndësishme, dhe doaja që prekë të gjitha dimenzionet dhe shtigjet dhe porët e jetës tonë. Dhe gjitha shkjo të në nëzërë. Kjo doa i hdina sërata mështakime, në mësën dhe që ka tjetë me rëndësishme, në mësën më lutë, që shmullut, që me budo, që ka kërë para kësaj doaja, Ajo që dua jap kur, tham, por, kur kësht, e them, dua jap në Kur'an ç'i kjo është. O Allah na udhzo. Para kësaj çka ka kor? Elhamdulillahi rabbil alamin, errahmanir rahim, malik yawmiddin. Iyyaka na'budu, na iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Çka më kupton ja? kjo? Kjo nuk kupton ti në roze se nga rregullat e duas, kur donë me bëu dua, nga rregullat e duas është me pas dua në hymje, jo drejt. O Zot Mirë, kë bëndë, nështë, nuk është, pa e ka një farë, një farë lej edebi. e debi. E pati, për shumë, këtë me full me një njëri, për shumë, që ki respekt për ta, të shumë një falë, njëse bëndë, vështë. Pa e ka një farë hymja, jo drejtë, a ka njëri vakta, s'ka vakta. A ne jënë do regullat të komunikimit, jënë do regullat muhabetit që është bëndë. A ta, në vak të pejgamberi, se o salim ka në ordo Peqë kemë mësuar ku me habet me filonin të ka dhukti, ai thonë ngri, o Muhammed. Çam i bëu atin jap. Jan çështë çars i pa gëndra, ai pa i pa formum. O Muhammed, pejgambert o Muhammed. Ai pegamësun ku kuptoi që ky është ç' çajë niveli ti aftë. I është ky kënd, urna valla, ç'apo duhet. Ikon at pasunim që ai pegamësun ku për gjeç për pasunë shtetit normal, shteti ka pas buxhet, pegamësun ku për gjeç i shtetit. Ka Më ndojnë nga pasunia e Allahut se së është e jojtë e sa ka dhonë baba. A i thullë të peganë veli shtë altonë. Që shtullë të atë njeri, peganë në ka brusëqesh, a i kuptan edhe një, njështë e urë, njështë e meqë, musliman të mirë, nuk bin nivellet, mendelit, mushtyër. E qka ka dhonë peganë shtë altonë? Ka dhonë ati që u kompërjetët ka dhonë. Jepë një shtina, jepë një se, kryjnë e, kryjnë e. Dhe i ka, ka komunikimi, ka hyrje, ka, ka edukat, ka, e ka një farë tërtibin, një farë renditje, e ka. E doaja, a ka doaja renditje? Po, kur dhe me budoj, qënë durët, ma s'pari ato. Për është nga rego dhe doasë me qënë durët, më këthi ka kibla, e pas abdes. Kej tu e jënë mirë, s'po thëmë që, vala, s'ko më abdes, s'po bujdoj. Jo, ba duaj, s'i namazë. Abdesit duhet për namaz është obligativ. Jashtë të namazit, ba në bëhet dua pa, pa abdes. Po po fëllas qka mirë, qka është e pëllqime, qka indihman mu të përgjigjë, Allah unë dua. Me pas abdes, të bon, nuk të i ka kibla, mi që durët, mi që durët, e pas taj me thonë, një him një dëbukër, o Allah të gjësys, i takon falendarimi, ti e zutë gjithësis, ti e kryus i gjithësis, Jo gjo është në dorën tone, nuk ndodh as gjo pa liën tone. Ti gjithë mke begatu, ti gjithë mke ndëru, ti kur kesum ke lon, ti gjithë keni mu. Edhe atë kur kombenon se duhet e ti se ke bë ka dalë justit ke thonë, jo ç'të komvononë. Nivdoja Allahu xhallah, nivdoja sa të mundesh, nivdoja vetë. O çka ashtu tash? O çka ashtu? Sa ka lutja Allahu xhallah për çka kursubo, ç'as subomble, ç'a do të bë? Tanë gëna morosh hej, çu ç'subo. Apo Allahu din. Nësë dim Në taj në lavdreja Allah në gjallë Allah Kërthin duat lavdreja Këtë gjitha duat Që jënë shkrume që jë është mirë Këtë përja lisën me Elhamdullahi Rabbul Alemin Vosalatu vosalamu ala Rasullu Muhammed Tanë në duat Nga se Falendrimi dhe Allah në gjallë Allah Pas taj Pas një hyrjet shkurt në falendrim dhe Allah në gjallë Allah Në madnim dhe Allah në gjallë Allah Ti formule Qysht ty të, të kushtë të zemrë Allah në madhu Qashtu madh madhreja, qashtu. Pas taj që salavat me të pegamberin s.a.s. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Al-Muhammedin qësër, kajt salavat e namaz e kënaje Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Al-Muhammedin kja ma salli ala Ibrahim, s'për ishtë pun, kënaje e pas taj, e tërejta cilë është mas taj, e tërejta është me kërku falje O Allah, falem, unë jam rabi shkret, unë jam rabi dopt, unë e bëj gjinohë, me këto dur trobi do po po tipa dëshiko sa fë, kjo bën sa duaj fort bën kjo e ul kokën thosh e kupton se i dob ti e kupton se kush ke në dor e din që e do se vetëm Allahu më dorsta krim punën se kok kush më kituksta krim punën e kështu më rad apo e pastaj thosh o Allah ba jap ka tip pshambull ne mam me këtë burçin shkura më çmurin tem o zot e kështu më rad prandaj do them se doja كومنكين مع الله جل ووالا كأدوكات، كأدب كأدب دعايا كأني فرضي الدوكات اش دود نير مباس بلا سيوك شبه ده كنا نمثل كنا نمثل الله جل والنسورة الفاتحة إهدنا الصلاة المستقيمة ذا كورثة الله جل واتنراد إهدنا الصلاة المستقيمة ناوزل نرغي نرغي نرغي e përmana maherë që këtu përfjenë shumë senatër. Mirë po, nga më kërjesurit kërthemi ihdina së ratë alë më stëkim. Ma kërjesurja, qëka ka honë djetarët një dhe me këtë qështja, ka honë në së ratë alë më stëkim është rruga drejtë. Pse ka morë emnin rruga drejtë, së ratë alë më stëkim. Që ka emni së ratë a Kër përni një emrinë sirat, apo i duke që këtë këtë këtë një një dhikun ma heret, për, sirat, dhikun e kërë një këtë farë, sirati, sirati, e kërë një dhikun, po, e ku e kërë një këtë sirat? Atje e kërshkujmë, a është një sirat atje? O, atje është një sirat, tonë kërë më ka përësimit, të, për. të tonë, e dhe të nërru lezër, ura e siratit, ashtë të mbi zjarën e gjëhn Jo, tonë ka më bërë. Allahu në boft pëtën që kërë l'kura t'u në sprejkë gjëhënëmë. Allahu pëtën në boft. Amma me e pa, tonë këna me e pa. Përse Allahu ka bërë, letërëvunë në l'gjehim. Allahu thëa, këni me e pa, gjëhimin, te tonë këni me e pa. Me pa, po tonë këni me e pa. Për me e pa, begatini Allah të kërë kërë gjëhënë. Që ku ke mujt me kënd, të kapë shumë zote që ku i sirat. e përë. E që fa lidhe ka me zveti dy siratet? Ka nënën le mojë edhe me këta përduhme po përmduhë Se ka ardhe ku e zonit Si, si ka t'i për eh, ihdina sirat al mustakim Na u zonë në rrugën e dhejt Në, në gjuhën e rabet të nëzërë Për fjallin rrugë Ka ma shumë se një fjallë Ka tarike, ka se bile, ka shumë fjallë Nuk ka vish një A ma këtu Allah ka për fjallin sirat E dhe për ata atjat urnë atje ka për fjallin sirat A ka lidhe me z Allahu përthat Nëse E kalan dunion për mes Sirati tem këtu Kime kalu edhe siratin atje Nëse në këtë dunion nuk i Hypo nbi siratin tem Asna siratin atje s'ki më ujt me hypo për të Jënë tleta me zvejt Dhe njëtashtu të nëzër e dyta është se Njerëzit Pejgamberësme ka përmesë Kan me e kalu siratin Në formë ndryshme Shikoni që këllë pejgamberësme Kanë njerëz, kanë me e kaluë siratin, me kaluat urën allonët që është më, e, më mretë se shpata. Allo. E hullë shumë, së është e urë si urë atë të autoban, ja, ja, të autobanë, ja, e është që me hullë edhe, allonë arrujtë. Mirë po kanë njerëz, të të pegameson, kanë me e kaluë siratin me shpejtsit vetimes, shpejt. Disa kanë me kaluë, për shambull, me shpejtsit e kaluësit shpejt, që kalli maj shpejt që nganë, qashtu, që kjerën maj shpe Ed do kështu do ka me kar për Gazan. Er turshite tu kop, er tu ngjit, er për Gazan. Do se ka punë hiç lëndë kategori apo. Ë ka lid prap ulemoja jon. Kur thamë ulemoja tash ushin zabr nata. E thonë e tash qysh e dim në Boskovit a shpejtësia është kush më i shpejt me kom të vetë a qysh është më ja. 20 ja. më shpejt, shikat të ndozra. Sa më shpejt dënjoj ju ke per djej Allahut çaj shpirit kimi ka pasur atje e pa për shembull thot muezin hye ala salat ha di namaz po kis, ma von pak e gjatë ti ta shtip adikush me herë keq e ka vjen apo i thuat se ku duhesh me fola namazin e ku boni te kismet inshallah se Allah ti zot viet jeni me fort ah alhamdulillah Allah ma ka da qadollas i zube rale kit pun se pun e kia çe ke pun Në gjithmonë sikë zban në bopë. E ku bën ja më lën vallai, po ti ke ismet apo a dikush pas më bëj ka, më dhanë lona. Dikush çdo dikush çdo. E thash cili bë dot me konti, çaj ti me konesrat jap. Kur thua që zban kjo punë kështu. Allahu e ka ndaluar këtë punë kështu. Po, më dhanë lona këtë punë. Që kështu si të më dhanë lona, edhe atje më ka përsën për. avë. Qëshja bëj kështu, ç'është bon atje? Shpejtësinë e Siratit më e kalu nat botë e përcaktën shpejtësia e udhëtimit tën sa në këtë dunjë mbi siratin Allahu xhalla wala që është rruga ti dhe faja ti. Prandaj e hëdë nos sirata mustaqim. Allahu na vëzot në rrugën e drejtë. Allahu na mësoft udhën e drejtë. Allahu na mësoft vërtetën. Allahu na ruajt nga mashtrimi, nga lejithja, nga punë që shkojnë hoç. Na mësoft Allahu xhalla wala që çdo punë që e bojm me kon punë e dhurë, e çelluar që, që Allahu e shpërblen, ja shumë hajen. Dhe ne mund të shohim se Allahu që Siratin e asaj dhunja me ka përsi si mashtëti. Si mashtëti është e mundshme, apo që heq mos të hetuojmë çka ka këndin kom tonë e të kalojmë në xhenitin Allah ka e Allahut dhe Leula. Me kaq për sot, edhe do të vazhdim inshallah në javën tjetër me kërcësuat mreku të mrekullueshme në përmbylljen e saj se çka thot Allahu dhe Leon në fund të surës Al-Fatiha. Allahu e shpërblet ty për vëmendjen, për dëgjimin dhe dë për sabrin. Sallallahu ale Muhammedin dhe aleh i sahabe sallam taslimat të shumta. Për nëzër nuk po dhja me thonë përse një sofa se bëjkë i këpasë një plecu, Allah i është për le falmirës rëmë, po nëse dikohë në gjoni hapsi ose mundësi, mundëseshtë ngushtoni satë mundi që uh, të kjetë hapsire për tjerë që të finë në Gjamizotin dhe rohtë falmirës rëmë.